Як це можна терпіти? Денис цього не розумів і сперечався з батьком та з матір'ю. Він був із тих селян, що поза господарством нічого не бачить, а всю свою силу, всі свої думки і почування віддають одному, аби придбати більше, аби стати заможним хазяїном. Працюючи тяжко, не жаліючи ні себе, ні своїх, вони не розуміють ні інших думок, ні інших поривань, опріч тих, якими саме живуть. Через те Денисові Зінько здавався, трохи дурний з його думками про книжки та про всякі інші нехозяйські справи. А вже тих, що стають їм на їх тяжкій дорозі, перешкоджають їм своїм недбальством, ледарством досягати більшого? Таких людей вони ненавидять, як найгірших злочинців і лиходіїв. Проти таких людей озивається криком кожна крапля їх трудівницького поту, кожний рух їх надтомленого важкою працею тіла. У їх немає тоді жалю. Але батько заборонив займати Романа. Сам хотів із ним, як прийде той час, говорити. Денис досі звик слухатись батька, то скорився й цього разу. Хоч серце в його й кипіло, і він так поглядав на романа, що той без слів добре розумів, яким духом на його Денис дише. Брати мало розмовляли, мало бачились, але проміж їх уже зростала сліпа зненависть. Поки ще нема, але дожидала тільки часу, щоб виявитись. Вибухнути. І той час пристиг. Одного разу Роман, проспавши після безсонної ночі з Левантиною трохи не до обід, увійшов у хату і саме натрапив на батька з Денисом. А що, романе, як же твоя служба? поспитав батько. Прийде колись і служба, відказав нехотя Роман. Чи вона прийде, чи ні, то ще хто його зна, не вдержав язика Денис. А поки виходить так, що ти собі паном діло живеш, а ми на тебе робимо. А то ж, на то я б Богу, государю, служив, щоб тепер з вилами до гною йти. — Не кажи, дурниць, Романе, — озвався знову батько, — адже інші солдати роблять мужичу роботу. Вони Петро і Карпенко, і Гриценко, а чому ж тобі не можна? — Коли роблять, хай собі роблять, а я не можу. — Ечч! Не втерпів знову Денис. — Пан благородний, вони не можуть мужицької роботи робити, біленькі ручки покаляють. Так не живе з мужиками, іди до панів. — Денисе, цить, — сказав батько, — я буду говорити. Але було вже пізно. — Ти мені не указ, визвірився Роман на Дениса. — Можеш ти знати поняття «необразована ти мужуа»? Денис зовсім скипів, побірів, зірвався з лави, стиснув кулаки і сказав, задихаючись зла. Тату, виженіть його із хати, то я його зараз битиму! — Ти смієш мене бить? — скрикнув Роман і кинувся до Дениса. — Романе, Денисе, покиньте, що це ви робите! — спиняв їх батько. Мати скрикнула, а білява Денисова домаха так і заніміла, стоячи біля полу. — Братина все те уже не вважали. Вони стояли один перед одним біля крейда, постискавши кулаки, важко дихаючи. "Ти смієш мене бить?" сказав тремтячи Роман. "Ти негодяй, хам!" "Я негодяй? Ах, ти падло солдатське!" скрикнув Денис, але в цю мить Романів кулак ударив його по обличчю і припинив йому слова. "Денис, крикнув дико, як поранений звір, і кинувся на Романа. Але той здоровий, одгодований, незнеселений на праці, в один мен збив його додолу під себе і придавив йому коліном груди. Жінки заголосили, діти закричали, вчепились за матір, батько кинувся відтягати Романа, але нічого не міг і зробити. Розсатанівши, той вхопив брата за горло, а Денис ссилкувався відірвати його руку від своєї шиї. Цю мить увійшов хату Зінько. Побачивши лихо, кинувся він до Романа і штовхнув його з усієї сили.